Ey Rəbbim, sənə dua etməklə heç vaxt naümid olmamışam. Mən özümdən sonra gələn qohu məqrəbamdan qorxuram. Zövcəm də ki, qısırdır. Buna görə də mənə öz dərgahından bir oğul, Vəli bəxşet ki, O həm mənə, həm də Yəqub nəslinə varis olsun. Ey Rəbbim, həm də elə et ki, O riza qazanmış olsun. Allahdan belə bir nida gəldi. Ey Zəkəriyyə, sənə bir oğulla müjdə veririk ki, adı Yəhyadır. Biz bu adı əvvəllər heç kəsə verməmişik. Zəkəliyyə dedi, ey Rəbbim, zövcəm doğmayan bir qadın, mən də qocalıb əldən düşmüş ikən, mənim necə oğlum ola bilər? Dediyin kimidir. Lakin Rəbbin buyurdu ki, bu işi görmək mənim üçün asanddır. Necə ki, ilk əvvəl səni heç bir şey deyilkən yaratmışdım. Zəkəriyyə dedi, ey Rəbbim, mənim üçün bir əlamət müəyyən et. Allah buyurdu, əlamətin budur ki, sən sağlam ikən üç gün, üç gecə adamlarla danışa bilməyəcəksən. Sonra Zəkəriyyə mehrabdan öz cəmatının qabağına çıxıb onlara belə işarə etdi. Səhər axşam Allahı təqdis edib, şəninə təriflər deyin. Ey Yehya, kitabdan, tövratdan bərk yapış. Biz uşaq ikən ona hikmət verdik. Biz həm də ona öz dərgahımızdan bir mərhəmət və paçlıq bəxş etdik. O, müttəqi idi. Yehya, ata-anasına qarşı da olduqca itaətkər idi. Zalim, asi deyildi. Ona doğulduğu gündə, öləcəyi gündə, diriləcəyi gündə salam olsun. Ya rəsulum, kitabda Məryəmi də yad et. O zaman o ailəsindən ayrılıb evinin şərq tərəfində bir yerə çəkilmişdi və ailə üzrlərindən gizlənmək üçün pərdə tutmuşdu. Biz də öz ruhumuzu yanına göndərdik. Ona kamil bir insan qiyafəsində göründü. Məryəm dedi, mən səndən rəhmana, Allaha pəna haparıram. Əgər müddəqi sənsə, mənə toxunma, Cəvrayıl. Mən sənə ancaq təmiz bir oğlan bağışlamaq üçün Rəbbinin göndərdiyi elçisiyim, dedi. Məryəm dedi, mənim necə oğlum ola bilər ki, mənə indiyədək bir insan əli belə toxunmamışdır, mən da deyiləm. Cəbrail dedi, elədir, lakin Rəbbim buyurdu ki, bu mənim üçün asandır, biz onu insanlar üçün bir möcüzə, dərgahımızdan bir mərhəmət olaraq edəcəyik. Bu, əzəldən təqdir olunmuş bir hökumdur. Məryəm artıq hamil oldu və onunla, bətnindəki uşaqla birlikdə uzaq bir yerə çəkildi. Doğuş sancısı onu bir xurma ağacının gövdəsinə sökənməyə məcbur etdi. Dedi, kəş ki, mən bundan əvvəl ölüb qurtarəydim və ya tamamilə unudulub getmiş olaydım. Dərhal alt tərəfdən ona, Cevraildan və ya İsa'dan belə bir nida gəldi. Kədərlənmə, Rəbbin sənin üçün ayağının altından bir irmaq axıttı. Xurma ağacını özünə tərəf silkələ, üstünə təzə yet Ye, ik, gözün aydın olsun. Əgər bir adam görəcək olsan, belədir. Mən rəhman yolunda oruç tutmağı nəzir eləmişəm. Ona görə də bugün heç kəslə danışmayacam. Məryəm uşağı götürüb öz adamlarının yanına gəldi. Onlar dedilər, ey Məryəm, sən çox çirkin bir iş gördün. Ey Harunun bacısı, atan pis kişi, anan da zinakar deyildi. Məriyyəm, onun özü ilə danışın deyə, ona, uşağa işarə etdi. Onlar, beşikdə olan uşaqla necə danışaq, dedilər. Körpə dilə gəlib, dedi, mən həqiqətən Allahın quluyam. O, mənə kitab verdi, özümü də peyğəmbər etdi. O, harada oluramsa oğlum, məni mübarək etdi və mənə diri olduqca namaz qılıb zəkat verməyi tövsiyə buyurdu. O, həmçinin məni anama qarşı olduqca itaətkər etdi. Heç kəsə qarşı zülümkar, asi eləmədi. Doğulduğum g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 Bu, doğru yoldur. Firqələr öz aralarında anlaşılmazlığa düşdülər. Vay, o, böyük günü görəcək kafirlərin alına. Onlar bizim huzurumuza gələcəkləri gün, qiyamət günü hər şeyi elə yaxşı eşidəcək, elə yaxşı görəcəklər ki, lakin zalimlar bugün açıq-aşkar bir zəlalət içindədilər. Ya rəsulum! Qəflətdə olanları və iman gətirməyənləri işin bitmiş olacağı peşmançılıq günü ilə qorxud. O gün bütün yer üzünə və onun üzərində olan hər şeyə yalnız biz bariz olacağıq. Bizdən başqa heç kəs və heç nə qalmayacaq. Onlar bizim hüzurumuza qaytarılacaqlar. Kitabda İbrahimi də yad et. Həqiqətən o, büsbütün doğru danışan kimsə, bir peyğəmbəri idi. O, bir zaman atasına belə demişdi. Atacan, ne üçün eşitməyən, görməyən və sənə heç bir fayda və zərər verə bilməyən bütlərə ibadət edirsən? Atacan, həqiqətən sənə gəlməyən bir elm mənə gəlmişdir. Ardımca gəl ki, səni doğru bir yola çıxardım. Atacan, şeytana ibadət etmə. Həqiqətən şeytan, rəhmana, Allaha çox asi olmuşdur. Atacan, qorxuram ki, rəhmandan sənə bir əzab toxunsun və beləcə şeytana yoldaş olasan. Atası dedi, Ya İbrahim, sən mənim tapındığım tanrılardan üzmü çevirirsən. Əgər son qoymasan, səni mütləq daşqalaq edəcəm. Bir müddət məndən uzaq ol. İbrahim belə cavab verdi, Sənə salam olsun, mən Rəbbimdən sənin bağışlanmağını diləyəcəm. O mənə qarşı çox lütfükardır. Mən sizi və sizin Allahdan başqa tapındığınız bütləri tərk edib bir kənara çəkilir və öz Rəbbimə dua edirəm. Ola bilsin ki, mən Rəbbimə ibadət etməklə bədbəxt olmayım. İbrahim müşrikləri və onların Allahdan başqa tapındıqları bütləri tərk edib getdiyi zaman biz ona İsaqla Yəqubu bəxş etdik və onların hər ikisini peyğəmbər etdik. Onların üçünü də öz mərhəmətimizdən ehsan buyurub, Təriflərini dillər əzbər etdik Ya rəsulum, kitabda Musanı da yad et Həqiqətən o çox səmimi idi Biz Musanı Tur dağının sağ tərəfindən çağırdıq Və gizli dua edərkən özümüzə yaxınlaşdırdıq Və öz mərhəmətimizdən qardaşı Harunu da bir peyğəmbər olaraq ona bəxş etdik Ya Rəsulum, kitabda İsmaili də yadasal. O, öz bədinə sadiq və bir elçi, bir peyğəmbər idi. O, öz ümmətinə namaz qılmağı, zəkat verməyi əmr edirdi. O, Rəbbinin rizasını qazanmışdı. Kitabda İdrisi də yad et. O, həqiqətən büsbütün doğru danışan kimsə, bir peyğəmbər idi. Biz onu yüksək bir məqama qaldırdıq. Bunlar Adəmin və Nuhla cəmiyə mindirdiyimiz adamların nəslindən, İbrahimin, İsrailin, Yəqubun nəslindən seçib haqq yola yönətdiyimiz və Allahın neymət bəxş etdiyi peyğəmbərlərdəndir. Onlar rəhmanın Allahın ayələri özlərini oxunduğu zaman ağlayaraq səcdəyə qapanırdılar. Onlardan sonra namazı tərk edib, şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar da öz əməllərinin cəzasını alacaqlar. Tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görənlərdən başqa, onlar heç bir zülüm görmədən cənnətə daxil olacaqlar. Rəhmanın, Allahın öz bəndələrinə vəd etdiyi və onların görmədiyi ədin cənnətlərinə, onun vədi mütləq yerinə yetəcəkdir. Onlar orada boş söhbətlər deyil, ancaq salam eşidərlər. Ruziləri də səhər akşam həmişə oradadır. Bu, həmin o cənnətdir ki, Bəndələrimizdən müddəqi olanları ona varis edəcəyik. Biz yalnız sənin Rəbbinin əmri ilə inirik. Önümüzdə, arxamızda və onların arasında nə varsa ancaq ona məxsustur. Rəbbin unudan deyildir. O göylərin və yerin, onların arasında olan hər şeyin Rəbbidir. Yalnız ona ibadət et və onun ibadətinə səbirli ol. Heç ona bənzərini onun adını daşıyan başqa birisini görmüzəm mi? İnsan, mən öldükdən sonra qəbirdən dirimi çıxardılacam, deyə soruşur. Məyər insan ilk öncə onu heç bir şey deyilkən, yoxdan yaratdığımızı xatırlamırmı? Rəbbinə and olsun ki, biz onları şeytanlarla birlikdə yığıb məhşərə gətirəcək. Sonra onları diz üstə çökmüş halda cəhənnəmin ətrafına düzəcəyik. Sonra hər bir firqədən rəhmana ən çox asi olanı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 Sizdən elə bir kəs olmaz ki, oraya varid olmasın. Bu, Rəbbinin buyurduğu vacib bir hökümdür. Sonra biz, Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənlərə nicad verəcək. Zalımları isə orada dizüstə çökmüş halda saxlayacaq. Ayələrimiz özlərinə açıq-aşkar oxunduğu zaman, kafir olanlar iman gətirənlərdən. Bu iki tayfadan hansının məqamı daha yaxşı, hansının məclisi daha gözəldir deyə soruşallar. Halbuki biz, onlardan əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdik ki, onlar mal dövlət və simaca daha üstün idilər. De, kim zəlalət içindədirsə, qoy rəhman ona uzun müddət möhlət versin. Nəhayət, vəd olunduqları, ya əzabı, ya da qiyamət gününü gördükdə, onlar kimin məqamının daha pis, kimin tərəfdarlarının daha zəif olduğunu biləcəklər. Allah doğru yolda olanların doğruluğunu artırar, əbədi qalan yaxşı işlər isə, Rəbbinin yanında savab etibarilə daha xeyirli, nəticə etibarilə daha yaxşıdır. Ya rəsulum, ayələrimizi inkar edib, mənə mütləq mal dövlət və övlad veriləcəkdir, deyən adamı gördünmü? Görəsən, o qeybə vaqif olmuş, yoxsa rəhmandan söz almışdır. Xeyr, onun dediklərini yazacaq, əzabını artırdıqca artıracaq. Onun dediyi şeylər, mal dövləti, övladı bizə qalacaq. Və hüzurumuza tək tenha gələcəkdir. Müşriklər qiyamət günü onlar üçün şəfayət diləsinlər deyə, Allahdan başqa tanrılar qəbul etdilər. Xeyr, qiyamət günü tanrıları onların ibadətini danacaq və onlara düşmən olacaqlar. Ya rəsulum, məyər kafirlərin üstünə onları yoldan çıxarıb günaha sövq edən şeytanları göndərdiyimizi görmədim mi? Elə isə onlardan ötürü tələsmə. Çünki onların günlərini bir-bir sayırıq. O gün biz müddəqiləri rəhmanın hüzuruna möhtərəm elçilər kimi cəm edərik. Günahkarları isə cəhənnəmə susuz vəziyyətdə sürükləyib gətirərik. Rəhmandan əhd almış kəslər istisna olmaqla qalanları şəfayət etməyə qadir olmazlar. Rəhman özünə övlad götürmüşdür, dedilər. Siz doğrudan da olduqca pis bir şey etdiniz. Buna görə az qaldı ki, göylər parçalansın, yer yarılsın və dağlar yerindən qopub uçsun. Rəhmana övlad isnad etdiklərinə görə, halbuki Rəhmana özünə övlad götürmək yaraşmaz. Çünki göylərdə və yerdə olan bütün məxluqatdan bir eləsi yoxdur ki, Rəhmanın hüzuruna bir qul kimi gəlməsin. And olsun ki, Allah onları hesablamış. Və təkrar-təkrar saymışdır, onların hamısı qiyamət günü onun hüzuruna gələcək. Həqiqətən, iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün, rəhman ürəklərdə bir sevgi yaradacaq. Ey Muhamməd, biz Qur'anı sənin dilinlə asan, hamıya müəssər etdik ki, onunla ancaq Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənlərə müjdə verəsən və inatkər bir cəmatı qorxudasan. Biz onlardan əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. İndi heç onlardan birini görür. Yahut onlardan biri səsmir eşidirsənmi?